14. fejezet. 748. nap, 9 óra 15 perc. Bássja, egyes a király hármasnak, két indián és két ragadozó a levegőben, egyenesen felétek tartanak. John a rádióvevő kétszeri kattintásával jelezte, hogy megkapta az üzenetet, de szóban nem válaszolt bár Frederiks állítása szerint a helikoptereken nem volt fedélzeti kamera, látó szemüvegeik és rádiós nyomkövetőik nyilvánvalóan voltak. A Bástya 1-es kódnév az Esvérre néző országút mentén felállított új megfigyelő állást jelentette. A pozíciót eredetileg még a fosztogatók létesítették több mint egy évvel korábban, és jelenleg is ők teljesítettek benne kihelyezett megfigyelői szolgálatot Black Mountain korábbi ellenségei közül hárman. Az állás maga egy jól átszázott bunker volt, amelyet avatatlan szemek még másfél méterről sem fedeztek volna fel egykönnyen. Kapcsoljátok be újra a szirénát! Kiáltotta John, miközben a főtéren keresztül sietve elindult a saját megfigyelőállása a barkácsbolt fölötti lakás felé. A városi tanácsból mindenki a Gator Hall pincébe húzódott vissza, és bár ragaszkodtak hozzá, hogy velük tartson, John kötelességének érezte, hogy személyesen is tanulja legyen a küszöbön álló eseményeknek. Még mindig remélte, hogy Fredericks beéri majd egy kör fenyegető erőfitoktatással. A nyílt támadás neki sem állt érdekében, lépései pedig látszólag, mint a megfélemlítés stratégiájának részét képezték. A Black Hawk ok letesznek pár katonai egységet, az apacsok pedig köröznek néhányat a város fölött, ha Fredericks megelégszik ennyivel, talán még ebből az igencsak elmérgesedett helyzetből is józan észre ki lehet keveredni. – Mintha már hallanám is őket! – mondta Mauri, kihajolva a barkácsbolt fölötti második emeleti ablakon. – Marha gyorsak, az biztos! – felelte John, és üres tekintettel bámult a távolba. – Te utaztál már ilyen gépen, nem? Aha. Bár az élmény maga elég ijesztő, mégis minden alkalommal óriási adrenalin bomba az egész. Épp ez az, amiért a fiatal srácok újabb és újabb bevetéseket vállalnak. Az éles akciók, a sűvítő golyók mind ugyanígy hatnak rájuk, közben pedig azt hiszik, hogy őket úgysem találják majd el. Istenem, add, hogy dél csak böfföljön. Most már John is hallotta őket. Gyorsan közeledtek, a rotorok ütemes zúgása visszhangot vert a kihalt utcákon. Egyre hangosabbak és hangosabbak lettek, majd hirtelen éles fénycsóva zúgott el az ablakuk előtt. Jászus! Johnnak alig volt ideje felkiáltani, amikor az egyszerre kioldott rakéták első sorozata becsapódott a városháza, és a tűzótóság épületébe. Valami ruhatépésre emlékeztető hang hallatszott. Eszeveszett zajhullám söpört végig fölöttük, majd villant valami, és két újabb robbanás rázta meg a városháza épület komplexumát. A hullámok betörték a John feje fölötti ablakokat, és szilánkokkal terítették be a szobát. Az első apacs közvetlenül a rejtek helyük fölött suhant el, mire John ösztönösen a padlóra vetette magát. A helikopter vészjósró morajlással siklott át a város főtere fölött, aztán az előtte gomolygó füst felhőt kikerülendő élesen jobbra kanyarodott. Fegyverropogás hangzott, majd két rakét a csapódott a városháza épület együttesének romjaiba. Az akció végeztével jobbra tartva a második helikopter is egyre magasabbra kezdett kapaszkodni. A földről közben több irányból is lövések dördültek, válaszul a helikopterek pusztítására, ha véletlenül célba találtak is, a gépekben már csak egészen minimális kárt tehettek. A városvédelmi egységei John határozott parancsát megszegvenyitottak tüzet, Igaz, a haragjuk teljesen érthető volt az ilyen méretű, indukolatlan agresszió láttán. Ezek a gépek bár nem egyszerű vietnámi húik voltak, az apacsokat kifejezetten földi célpontok elleni támadásokra tervezték, a háború előtti amerikai hadsereg legjobbjaiként pedig képesek voltak szinte bármilyen, földről indított ellentámadással dacolni a legkisebb kár elszenvedése nélkül. Na és a Black -ok? John őszintén remélte, hogy az apacsok által véghez vitt pusztítás után Fredericks nem próbál meg újból csapatokat tenni velük a főtérre, ami egy felettébb ostoba és rövid kamikázi akcióval ért volna föl. A környékén ugyanis minden irányban hemzsegtek a város Fredericks embereinél sokkal tajobb kiképzésben részesült védői. Átrébb kéne húzódnod az ablaktól, John! Figyelmeztette Mauri az Északkeleti égbolt felé mutatva, ahonnan az apacsok egyenletes magasságot tartva újra közeledtek. Johnt egy dermesztő pillanatra teljesen elvakították a lézel célzók jól ismert éles fényei. Levetette magát a padlóra és a hátsó szoba felé kúszott. A helikopterek azzal az arcfelismerő programmal is fel voltak szerelve, Amelynek a fejlesztéséről a nap előtt annyi plegykát lehetett hallani, akkor az iménti gyors letapogatással a pilóták egy pillanat alatt tökéletes képet kaphattak az épületről, a fedélzeti számítógép pedig, amennyiben egyáltalán létezett, a memóriájában John profiljával és arcképével könnyen megerősíthette a személyazonosságát ami megpecsételte volna az épület és a benne rejtőzők sorsát. Képtelenség volt megmondani, hogy a nap előtti időkből pontosan milyen high-tech berendezések maradtak használhatók a közel-keleten, hogy most Amerika földjén vessék be őket újra. Pár másodperccel később a helikopterek golyószórolynak sorozatai szilánkokra törték a barkácsbót ablakait, és néhány valóban rémisztő másodpercig John úgy hitte, a legrosszabb félelmei válnak valóra. Amennyire csak tudott, összekuporodott, aztán hirtelen egy zöld festékkel teli, felrobbanó tartalma, és temérdek apró üvegszilánk borította be. Ha egy rakétával vették volna célba a szobát, döbbent rá a könnyen műségére John, a barátaival együtt mint halottak lettek volna. A két apacs elzúgott fölöttük. John jól hallotta a rotorok suhogásának lüktető ritmusát, ahogy a gépek emelkedni kezdtek, majd szétváltak jobbra és balra a következő sorozatra készülve. John, azt ideje elpucolnunk innen! Kiáltotta Mauri. Megvárjuk, ha még elhúznak fölöttünk, aztán kiszaladunk a hátsó ajtón, le a Cserri úton. Ott majd meghúzzuk magunkat valahol, amíg alád nem hagy a vihar. John egyetértőn bólintott, és a betölt ablakkeret fölött kipillantva nézte, ahogy az apacsok újabb délnyugat észak kelet irányú sortűzhullámot szabadítanak a városra. A kórház lángokban állt, bár az előző este szerencsére már minden sérültet sikerült evakuálni az értékes gyógyszerkészletekkel együtt. A pilóták lelkiismeretére gondolva, John őszintén remélte, hogy ők is tisztában vannak ezzel, ha nem így volt, menthetetlenül a pokol legmélyebb bugyra vált rájuk, miután három rakétát küldtek az épület együttesbe, majd egy kissé magasabbra irányzott negyediket a postahivatalba. Mire a helikopterek elszálltak fölöttük, John és Mauria hordozható rádióberendezést cipelve már ki is surrantak John korábbi kedvenc störseje az Antikvárium hátsó ajtaján. Az egyik apacs következő sortüze utat vette célba, és gyújtóbombákkal itt-ott kisebb tüzeket okozott rajta. A második gép ezek után lekanyarodott a város olyannyira szeretett utcája a Cserri út felé, és kilőtt néhány ablakot, majd hirtelen távoli robbanás hallatszott. Bizonyára az üres Ingrams piacot és a mellett álló raktárépületet támadják, gondolta John. Korábban az l 3 felderítő repülőt is ott tárolták. A kincset érőgépet Billy az elmúlt éjjel sietve elszállította az autópálya mellett futó országúton, és elrejtette a Rich Cress melletti elhagyott konferencia központ tágas csarnokainak egyikében. Az apacsok rotor hangjai távolodtak. John pár perc várakozás után óvatosan kimerészkedett a Cherry útra, a szívét hideg düh öntötte el. A Cherry út. Milyen fenyegetést jelentett ez bárkire is? Régiségboltokkal, éttermekkel, művészgalériákkal teli turista negyed volt a város szívében, amely már akkor hívogató és barátságos érzéseket keltett benne, amikor évekkel ezelőtt először tette be a lábát Black Mountain Bamérivel és két apró csemetélyükkel. Az EMP támadás napján, korai délután is itt sétált végig, kezében egy csomó bíni állatkával Jennifer 12. születésnapjára. Emlékeiben az utca az országát jelképezte egy régi, sokkal ártatlanabb korban. Csak is az öncélú pusztításvágy tehetett bárkit is képessé ilyesmire, amit tovább tetézett a lassan összeomló nemzet dühe és frusztrációja, a nemzeté, amelynek tartó pillérei észrevétlenül talán már a nap előtt is roskadoztak. John azonban szomorúság és könnyek helyett most csak elsöprő, jeges haragot érzett. A Black kiáltotta el magát Mauri, egyenesen a fejük fölé mutatva. A csapatszállító helikopterek valóban megjelentek, messze a fegyvereiklő távolán kívül, legalább 300 méterrel a Black Mountain belvárosában egyre terjeszkedő tűzvész és pusztítás fölött. Megfigyelnek? Egyelőre csak megfigyelnek! nyugtatta John, majd meglátta, ahogy az egyik gép először éjszak, majd kelet felé kanyarodva megindul a Montreat völgy felé. Csak azt ne! Súgta, mint egy önmagának, egy pillanattal később azonban már hallotta is a lövések és a robbanások távoli vízhangját. Megpróbáljuk a hátsó földutakat a peddel, Tette fel a kérdés John. Tegnap búcsút mondtam a régi színének, és telepszínűre fújtam. A házamnál áll. Jól van, gyerünk! Javasolt a keserűen John, mire kocogva megindultak Mauri három saroknyira álló háza felé, ahonnan remek kilátást nyílt a parkra és a Tomahawk-tóra. Percekkel később igazán kockázatos döntés elé kerültek, a Black Mountainból a Montréti kőkapuhoz vezető egyetlen út pár száz méteres, biztonságos lomtakaró nélküli szakaszán könnyű prédává válhatnak a helikopterek számára. A kapu után aztán újból letérhettek egy ritkábban használt útra, és megint fedezékben haladhattak. A helikopterek gépfegyvereinek ropogását egyértelműen hallani lehetett, válaszként pedig felfelhangzottak a földön védekező egységek lövései. Füst szállt fel, és John szíve egyre hevesebben vert. Jen régi háza csupán egy rövid sétára volt az egykor még oly békésvölgyben álló főiskolai kampusztól. Dél pontosan tudta, hol áll a ház. Netán odáig süllyett volna, hogy azt is felvette a célpontok listájára? John parancsba adta Jennek, hogy bennel együtt vonuljon le a főiskola épületeinek pincében berendezett közösségi óvóhelyek egyikére, mivel Elizabethnek szolgálatra kellett jelentkeznie az egységénél. Makala az Assembly in Hotel alak sorába menekített kórházban dolgozott, és ha csak a helikopterek nem voltak Hellfire rakétákkal is felszerelve, ott mindannyian biztonságban voltak. Hellfire rakéta, különösen nagy pusztításra képes levegő föld rakéta. Kérdés, hogyha az apacsoknak láthatóan voltak standard levegőföld rakétáig, akkor mi a biztosíték, hogy nincs egy pár nekik a halálos hellfire is? Kapaszkodj! Kiáltotta félig kacagva Mauri, ahogy alacsonyabb fordulatszámra kapcsolva lekanyarodott az útról, és keresztül hajtott a nyári ifjúsági tábor hagyományos helyszínén, a Montréti kapu előtt, majd egy hegyi patakon átvágva elkezdett felfelé haladni a rémes állapotban levő földúton. John életében először kénytelen volt belátni, hogy Montrétba mégsem csupán egyetlen úton lehet bejutni. A Mauri által választott csapást azonban egyértelműen csak őrültek, vagy teljesen kétségbe esettek, használhatták sikerrel, amennyiben birtokoltak egy strapabíró, négykerék meghajtású terepjárót. Kicsivel később végre újra egy aszfaltúthoz érkeztek, John kérésére mauri lassítás nélkül elhajtott Jen háza mellett. Az épület egyelőre érintetlennek tűnt, bár egy régi kunyhó, ahogy a helyiek hívták, már lángolt a közelben, John nem tudhatta, hogy vajon nem egy elhibázott gyújtó bomba miatt gyulladt-e ki, amelyet eredetileg az ő otthonának szántak. A szíve még jobban összeszorult, amint a Louisiana útra térve meglátta a kampuszról felszálló füstöt. A völgy irányába tartó egyik Blackhawk hirtelen elhúzott fölöttük, mire mindketten lebuktak a kocsiban. Bár a helikopter rotorjának hangjai egyre távolabbról zúgtak, messze a magasban John még mindig hallotta a másik, támadásra kész fölöttük köröző harcigépet. Milyen furán működnek az emlékek, gondolta magában, miközben kölyök korában látott rajzfilmek képkockái villantak fel előtte. Felderengett neki, ahogy a mesékben a zuhanó repülésbe kezdő sólyom, vagy más madár hirtelen második világháborús bombázóvá változik. Ha a madár a rosszak oldalán állt, Stuka lett belőle, ha a jókén, általában egy dupla farkú P-38-as. A Junkers J-87 vagy Stuka kétszemélyes német taktikai bombázó repülőgép volt. Vajon a Black Hawkok -ok most tényleg a rossz oldalon állnak? John szíve képtelen volt elfogadni a gondolatot. Csupán eszközök voltak egy elszabadult ámokfutó kezében. A jeep befordult a kampusz irányába, elhagyva a szerény erőművet, amely pár héttel korábban még annyi remény és inspiráció forrása volt, és csak is a legkiválóbbat szimbolizálta mindabból, ami amivé John országa egyszer majd újra válhat. Ekkor látta meg, hogy immár a gétörkápolna és lángokban áll. Mauri csipje sebesen kapaszkodott felfelé a dombon, és befarolt az épület előtti útszakaszra. John hangosan felüvöltött dühében. Egykori diákjai csapatokba szerveződve már is a tetőn dolgoztak, fejszékkel és feszítő rudakkal bontották a zsindejezést, és fáradhatatlanul adogatták fel a létrákon a vízzel teli vödröket. Voltak, akik most is az eget kémlelve örködtek, kezükben a legkülönfélébb fegyverekkel harcra készen. Néhányan távcsövekkel pásztázták a látóhatárt, vagy épp a fölöttük köröző megfigyelő helikopterre fókuszáltak. Egy ösztönszerű megérzés azt csúgta Johnnak, hogy Fredericks személyesen figyeli őket a földi fegyverek számára elérhetetlen magasságból. Grész képfegyverrel a vállán szaladt oda hozzá és szalutált, kormos arca elárulta, hogy mindeddig a tűzoltásban segítkezett. Jelentést kérek! Legelőször is veszeségek! Három halott uram! Felelt Grész, és elcsüklott a hangja. John alány vállára tette a kezét. Koncentráljon, főhadnagy! Segítsen nekem! Kik azok? Grész gyorsan elhadarta a neveket, köszük egy idős professzorét, aki a kápolnában esett össze, amikor az első találat után először csaptak fel a lángok az épületben. Összpontosíts, Grész! Ez a feladatod, emlékszel? Összpontosíts, és irány vissza! Uram, a parancstoki pozíció a pincében még mindig működik. Kérik, hogy személyesen jelenjen meg náluk? Amint az imént mondott a főiskola egységeinek vezetésével megbízott fiatal főhadnagynak, az most visszapattant rá. Újra feléled benne a gyötrő kétség. Vajon még mindig a pár héttel korábbi agyrázkódással magyarázható a felelőtlensége, vagy valóban nem tudja már a régi formáját hozni? Hiszen több mint 45 perce nem adott helyzetjelentést, még szép, hogy ideje lenne megtennie, és egyben megtervezni a következő lépéseket. A helikopterek első csapása csak felpuhítási stratégia volt, egy szárazföldi offenzíva mostanra messze maga mögött hagyhatta az autópálya mentén előre tolt megfigyelőállásukat, és egyenesen a város felé tarthatott. Csak így tovább, Grész! Remekül végzitek a dolgotokat! John megveregette a lányvállát, és viszonozta a tisztelgését, mielőtt leszaladt volna a pincehelyiség betört ablakú ajtaján. A kommunikációért felelős csapat odabent gubbasztott, mind megkönnyebbülten néztek fel rá, amikor belépett. Ha temérdek érdek, kábelt nagyon ügyesen a pinci keresztül, aztán a fák ágain vezették ki, majd a szomszédos előadó otthont adó épület tetején rögzítették. A vezetékeket kizárólag a földről lehetett észrevenni, ha valaki egyenesen fölfelé nézett, ha azonban néhány másodpercnél hosszabb ideig sugároztak, egy megfelelően felszerelt egység könnyedén bemérhette a pontos pozíciójukat. Elfájár rakéták, üzemanyaglevegő bombák vagy egyéb komolyabb robbanóanyag nélkül igencsak nehéz lett volna kifüstölni a csapatot, de a próbálkozás is menthetetlenül a John szívének oly kedves kápolna végleges pusztulásával járt volna. Már tervezte, hogy az első adandó alkalommal átköltözteti a parancsoki központot egy kevésbé becses épületbe, amilyen például a fiú kollégium is volt, egy tömszerű beton és téglaház még a hatvanas évekből, amelyhez még azok sem igen kötődtek érzelmileg, akik éveket húztak le benne. Kaptunk jelentést az előretolt megfigyelőktől? kérdezte John. A vonalak egyik operátora, Mélyből a postahivatalból félfüléről lecsúsztatta a régimódi fejhallgatót, és felpillantott Johnra. Az előretolt állás jelentése szerint a két apas leszállt a bázison, nyilván újra felfegyverzik őket. Az autópályán egyelőre semmi mozgás, ahogy a 70-es országúton és sehol máshogy sem. Az utóbbi tíz percben folyamatos jelet fogunk valakitől, azt állítja, hogy ő Frederiks. Az elsődleges hullám hosszunkon sugároz, vagyis időnként felülírja és zavarja az adásunkat. John fejhallgatót kért és felvette. Mivel évekkel korábban apró fülhallgatókat használt, az érzés meglehetősen furcsa volt, arról nem is beszélve, hogy a modell, amit a kezébe nyomtak, még a hatvanas évekből, ha nem korábról származott. Eleinte csak fehér zajt hallott, pár másodperc múlva viszont felcsendült egy ismerős hang, tagadhatatlanul Frederiks volt az. Hogyan már, John? Ez még csak az első menet volt. Beszéljünk, mielőtt visszaküldöm a gépeket. A fenébe is. Most mit évő legyek? Frederiks valószínűleg tényleg a fejük fölött körözött, és ha John csupán pár másodpercben is válaszol a hívására, a rádiós lokátorral felszerelt gépek azonnal bemérik a pontos helyzetüket, az apacsok pedig egyetlen rakétával végeznek az összes a kápolna tetején. Az a csalfa remény, hogy az egész még valahogy megállítható, így is majdnem rávette john hogy válaszoljon, ha a békés megoldás már mégsem lehetséges, legalább személyesen küldheti el fredericks a fenébe. Ez utóbbi lehetőség sem volt kevésbé csábító. Dél csak játszott vele, és próbálta rávenni, hogy hibázzon. John Mabelre pillantott, majd levette a fejhallgatót, és visszaadta neki. A kód nevez zavar, mondta jelentőség teljesen. A csapatok számára ez volt az előre megbeszélt jelzés arra, hogy az öreg hobbi rádiók és kézi segítségével váltsanak át az első biztonsági frekvenciára. A rádiókészülékeket még a Franklin Clown gyűjtötte össze és tartotta karban a nap előtt. Nagy meglepetésre épp egy nappal korábban ajánlották fel őket Johnnak és a városnak. Méből bemondta az egyszavas jelszót, majd azonnal megszakította az adást, és a többiekkel együtt kikapcsolta a berendezést. A rendszert csak fél óra múlva indíthatták újra, addig pedig megszakadt az összes rádiós kapcsolatuk. Ha az apacsokat valóban épp a bázison tankolták, és szerelték fel lőszerrel meg újabb rakétákkal, akár 20 percen belül újra visszatérhettek. John mostanra már összerakta, mire is játszott Fredericks. A szárazföldi támadásra még órákig, sőt talán napokig nem kellett számítaniuk, kizárt, hogy a kormányzó kockára tegye az igencsak korlátozott haderejét. A fosszogatókra miért váratlan és halálos rajtaütés meghosszabb az étvágyát, most pedig egyen magasabb sebességre kapcsolt. Amíg az üzemanyaga és a lőszere kitart, csak az apacsokat fogja bevetni, azt remélve, hogy Johnnal egyetemben a városvédőket is megtörheti. Ha Blumont jelentést kér, Fredericks őszintén mondhatja majd, hogy veszteség nélküli akciókat vezet, és illedelmesen további üzemanyagot, illetve lőszert igényelhet, míg az akcióról magáról elhitetheti, hogy az a helyi lázadások elfolytásának lehető leghatékonyabb és legkisebb anyagi ráfordítással járó módja. Összességében tehát eredményes munkát végez, ami papíron mindig jól mutat. John elharapott káromkodások közepette viharzott ki a kommunikációs szobából a kápolna előkertjébe. Minden lélegzetvétel gyötrelmes volt, és az álkapcsa sajgot, de koncentrálnia kellett, és nem foglalkozhatott a fájdalommal. A diákoknak sikerült ugyan megfékezniük a tüzet, ám itt még mindig zsindej darabokat kellett lefezegetniük a tetőről, hogy hozzáférjenek a parázsló tűzfészkekhez. Az öreg, kiszáradt fa könnyen égett. A tetőn sürgölődő és éber összemként strázsáló fiatalok látványa az angliai csata londoni polgárságának hősies erőfeszítéseire emlékeztette john megfakult, fekete-fehér képeket idézve fel benne a szeretett Szentpál egy egyházukat védő lakosokról. Az angliai csata, a náci és az angol légierő összecsapásainak sorozata a második világháborúban Elsősorban Dél-Anglia és a Lamans csatorna fölött 1940 júliusa és októberek között. A dolgozókat és a bármelyik pillanatban vészkiáltásra kész örszemeket figyelve, mélységes büszkeség töltötte el. A tekintete a völgy túloldalán álló Assembly Indre vándorolt, amelynek pincéje a kórháznak adott új titkos otthont. Nagy rémületére kiszúrta Bartlett néhány öreg Volkswagen kisbuszát az épületbe járatta felé száguldani, avén hippi most épp mentőautó vezetőként szállította ide a városi sérülteket. A fölöttük köröző Black Hawk nyilván minden lépésüket árgói szemekkel figyelte. Mauri, most azonnal indulnunk kell, kiáltotta John. Miközben az épület előtt parkoló zsiphez rohant, még egyszer felpillantott az égre, a Black Hawk továbbra sem tágított. Mauri beletaposott a gázba, és bekerült az egyik kollégiumi épületet, míg John végig a helikopteren tartotta a szemét. Áll meg a régi tornateremnél, kérte John. Én itt kiszállok, te viszont hajts tovább a másik irányba. Keres jó fedezéket a parkoláshoz, aztán próbálj meg gyalog eljutni az assembly intbe. Móri vigyorogva bólintott, John pedig kigurott a kocsiból. A Jeep egyből tovább is robogott, John azonban még vagy fél percig fedezék nélkül szabadon át az út mellett, a magasban köröző Black Hawkot bámulva. Aztán sarkon fordult és bement a tornaterembe. John ezúttal a helikopter feltételezett követőberendezéseivel kalkulált, és egyenesen remélte, hogy odafönt is jól látják, ahogyan az elhagyott épület felé veszi az irányt. A csarnokszerű kosárlabdapálya pálya csak úgy kongott az ürességtől, a sötétségben nyírkos és dohos szag terjengett. Az épület helyre a főiskola vezetése már a nap előtt valami egészen más tervezett, a támadás óta eltelt két évben pedig senki nem vette semmi hasznát. John úgy öt percig ácsorgott a pályán, és hirtelen szinte legyőzhetetlen vágy fogta el, hogy rágyújtson. Már-már örni és hiányozni kezdett neki a zsebeiben virító szivarjaival, most aztán igazán jól jött volna egy szál. John végül kisurrant a terem egyik hátsó ajtaján, és felnézett az égre. A helikopter időközben valamivel közelebb húzódott Black Mountainhoz. John May nehéz lélegzetet vett, majd beszaladt a kisebb táncmolatságok kedvelt helyszínéül szolgáló pajta mögé. A szuzantóba ömlő apró patak fölött átívelő híd helyett inkább leereszkedett a mederhez, és a lombok takarásában kelt át a vízfolyáson. Egy percig guggolva megpihent pár elhagyott autóroncsa között az út távolabbi oldalán, az Assembly Inn oldalsó bejáratáig hátralévő utolsó néhány métert pedig sprintben tette meg. Ha Fredericksnek voltak is eszközei a követésére, John ezúttal tényleg mindent megtett, hogy a figyelő tekintetét lerázza magáról. A pincéből kialakított ideiglenes kórház ajtaján belépve totális káosz fogadta. Az Assembly In annak idején egy konferenciáknak otthont adó, nívós hotelnek számított, amely épp a nap előtt nem sokkal esett át egy komoly felújításon. Az épület maga hosszú múltra tekintett vissza, a második világháború első hónapjaiban például ellenséges diplomatákat szállásoltak el itt, a nap óta viszont nem igen használták semmire. Turisták és konferenciák persze már rég nem voltak, a támadást követő év radikális népességfogyása után pedig a szállást keresők egyszerűen mások elhagyott házaiba költöztek be. A diákok a Szuzantó másik oldalán a kampusz jól ismert, relatíve komfortos biztonságában maradtak. Az egybekelt fiatal párok nem csupán egymással, hanem kedves barátaikkal, sőt még a városban maradt főiskolai személyzettel is egy épületben éltek. A főiskola aféle régi módi kommunálvá alakult King Rektor úr és Black tiszteletes vezetése alatt, míg a Szuzantó másik oldalán álló Assembly In elhanyagoltan és egyre rosszabb állapotban leledzett. Az épületet magát egy visszavonulási terv részeként nagyjából egy évvel ezelőtt második vonalbeli kórháznak és menekült központnak jelölték ki. Arra az esetre, ha Black Mountain városát lerohannák vagy elpusztítanák, a hotelt azonban mindennek ellenére eddig nem készítették fel a feladatra, eltekintve a tavalyi jégviharban betört ablakok bedeszkázásától. Az elmúlt 24 órában az épületet végül újra birtokba vették a városlakók, a 38 még életben lévő sérült fosztogató és a család tagjaik átköltöztetését, akik a hegyeken átkelve kértek segítséget a városlakóktól, Makala szervezte meg. A betegszállítás a város utolsó üzemanyagtartalékainak majdnem teljes kiapasztásával járt, bár a lépés helyén valóságát senki sem kérdőjelezte meg. Szerencsére a városi kórház gyógyszerekből és orvosi kellékekből felhalmozott készeteit is sikerült kimenekíteni a kórház eredeti épületéből és a tűzoltóságról. A reggeli első támadás után pár tucat sérültet azonnal behoztak, Makala pedig újra élet és halál ura lett, Vörös rúzsa jelölte meg a sebesültek homlokát a sebeik súlyosságától függően, ami alapján az igazán rászorulók azonnal a műtőbe kerülhettek. A műtőt magát egy annak idején tanteremnek használt szobában alakították ki, amelyet egy keletre néző ablakon át minden reggel bearanyozott a napfény. A homlokukon vörös egyest viselőket az előcsarnok hátsó részébe küldték várakozni, a tragikus hármasokat pedig egy másik hátsó irodahelyiségbe vitték, ahol matracokkal és a felsőbb emeletek régóta üresen álló szobáiból beszerzett, enyhén penészes lepedőkkel berendezett szerény komfort várta őket. Az épület előtt vagy a tetőn senki nem húzott fel vörös keresztes zászót, ezzel csak magukra vonták volna Frederiks figyelmét. Amikor John végigsétált a zsúfolt folyosón, Makala felpillantott rá egy fiatal, egyértelműen előre haladott terhes, de látható sérülés nélküli tizenéves lány ellátásának munkálatai közepette. Megindult a szülés, drágám! Világosította felmosolyogva Makala a lányt, és erősen megszorította a reszkető fiatal nő kezét. Valószínűleg még órákba telik a dolog! Szóval, amint kicsit megnyugszanak itt a viszonyok, azonnal keresünk neked egy kényelmes ágyat. Ismerek egy nagymamát, aki annak idején bába asszony volt, ő majd segít neked. Jó lesz? A lány verejtéktől gyöngyöző arccal próbált visszamosolyogni Makalára. Egy idős házas pár, talán épp a nagyszülei, Két oldalról közrefogta, majd egy rejtőszínű egyenruhába öltözött, de felcseri karszalagot viselő fiatal nővér lépett hozzájuk, hogy eligazítsa őket a biztonságos termek felé. Makala mosolyogva nézett a férjére, majd szinte átrepült a kettejük közt lévő pár méteren, és jó erősen magához ölelte csont. Halára aggodtam magam miattad egész éjjel, sóhajtotta. Áll a Istennek, hogy egyben vagy! Itt hogy állnak a dolgok? kérdezte John. Lehetne rosszabb is, de azért elbízni sem szeretném magam. Az asszony közelebb hajolt hozzá. A nap viszonyokhoz képest tulajdonképpen újra a középkorban vagyunk, suttogta mély fájdalommal a hangjában. A hármasok többségét annak idején biztosan megmenthettük volna, és... John a városban mindenki pontosan tudja, mit jelent, ha hármast írok a homlokáról. Rémülten pistodnak rám, és egyre csak azt kérdik, hogy ugye én nem hármas vagyok? Majdnem mindegyiküknek hazudnom kell. A francba ezzel az egészszel. Makala szorosan átkarolta Johnt, akinek a teste egyre görcsösebben megfeszült, amikor kinézett a nyitott ablakon. A helikopterek ezúttal montrét felé tartottak. Figyelem! Kiáltotta el magát John, s egy kicsit még makalát is megijesztette, amikor mély, öblös hangja hirtelen megtölte a csarnokot betöltő suttogás alapzaját. Mivel kórházban voltak, mindenki ilyen halkan tartotta illendőnek a beszélgetést még a jelen tragikus körülmények között is. Meg lehet, hogy a következő pár perc emberpróbáló lesz. Szeretném, ha mindannyian egy csapatként dolgoznánk együtt. A szuszantóra néző szobákból minden sérültet át kell segítenünk a hátsó termekbe, az ablakoktól a lehető legtávolabb. Akinek járműve van a közelben, itt az idő, hogy elpucoljon vele. Nagyjából egy perc maradt rá, úgyhogy mozgás. John tekintete makala mellett a fiatal terhes lányt támogató öreg házas párra tévedt, a lány egy összehúzódás alatt előre hajolt és hangosan felsikoltott. John odaszaladt hozzá egy határozott mozdulattal arréptolta az idős családtagokat, és a karjába vette a kismamát. A melkasába nyillaló fájdalmat elnyomva azonnal a hátsó terem felé vette az irányt, majd a lányt nem túl finoman letette a földre. Makala maga is lendületbe jött, és utasításokat kiáltozva rohant be a műtőbe, amelyet a fényigény miatt a lehető legvilágosabb, keletre néző szobában rendeztek be. John az egyik ablakon át meglátta a kilátóhegy felől közeledő abacsot, a helikopter a völgyre szabadítandó újabb sortűzre készülve egyenletes magasságban repült, mögötte pedig már meg is jelent a második gép. Ez csak nem adhatta parancsba az a mocsok. – Vigyék őket! ordította Makala. Vigyék ki őket most azonnal! A műtőben három sebész dolgozott az egymás mellett fekvő sebesülteken. Az egyikük Wagner doki volt, egy fiatal asszisztenssel az oldalán, aki fürgén adogatta neki az eszközöket, miközben a doktor épp egy kis fiú fölé hajolva készült kihúzni valamit az apró, törékeny testből, amely megnyitva tátongott előtte. – Doki! Kifelé! Most! – hordította John. – Most nem lehet! – kiáltotta vissza Wagner, még mindig a fiú melkasában kutató fogóra koncentrálva. John a sebészről makalára nézett, aki épp két a vérzés elállításával bíbelődölnő lökött el az útból, hogy kimanőverezhessen a szobából egy szétroncsolt karú idős férfi rögtönzött kerekes hordágyával. John újra kipillantott az ablakon. Az apacsok már a kilátó hegy közelebbi lejtője fölött siklottak ropogó gépfegyvereikkel, és golyózáport zúdítva a főiskolára és a szuzantó tükrét felkavarva egyenesen feléjük tartottak. John a földre teperte makalát, és egymást ölelve szorosan a szoba külső falához simultak, a fejük fölött 30 centire lévő ablaküveg egy pillanattal később apró szilánkokra robban szét. Wagner szinte azonnal kettészelte egy 20 milliméteres töltény, amely az asszisztenssel és a műtőasztalon kiterítve heverő fiúval is végzett, akit épp meg akartak menteni. A szoba egy pillanatra a sűvítő 20 mm-es lövedékek becsapódásainak elviselhetetlen zűrzavarává változott, záporozó üvegszilánkokkal, mindenfelé fröccsenő vérrel, sikolyokkal és őrült hisztériával. John előtt hirtelen a New Yorki terrortámadás utáni években készült internetes videók villantak fel, a terroristákat tizedelő, gépágyukkal felszerelt amerikai repülőkről, alattuk ott sorakoztak a szinte orgazmikus, kárőrvendő és aljas kommentek. Bár a terroristák valóban az ellenségeik voltak és megérdemelték a halált, John lefogadta volna, hogy az internetes hozzászólók közül senki sem látott még embereket közvetlen közelről szafatokra szakadni, amikor a 20 milliméteres golyók felrobbannak a testükben. Makala már nem félelmében, hanem a látványtól elborzadva sikított, mire John még erősebben ölelte magához és a melkasával eltakarta az arcát, saját testét élő pajsként használva préselte a falhoz a feleségét. De hol lehetett Elizabeth és Ben ebben az örült felfordulásban? Elizabeth a kampuszon teljesített szolgálatot, a kommunikációs központból kifelé jövett John még látta is egy pillanatra, ám beszélgetésre nem volt idejük. Ben, hála Istennek, a lány kollégium alatti óvóhelyen kucsolt. John kikukucskált az ablakkeret fölött, majd azonnal nyomban újra a padlóra vetette magát. A második helikopter rendkívül közel követte az elsőt, amely időközben éles manőverrel térti a völgyet északnyugatról határoló hegyek elől. Újabb sort tűzzúdult a szobára, amelyben ekkor már semmi meggyilkolható, vagy elpusztítható nem maradt, mint három műtő asszal megsemmisült. A helikopter elhúzott fölöttük, John pedig felállt, és makalát is egyből talpra rántotta. Futás! Kiáltotta John. Menekülj a hátsó részbe! Egy rakéta, és mindannyian halottak vagyunk. Menj és húzd meg magad, amíg el nem tűnnek. Makalatágra nyílt szemmel nézett körül a szobában. John a két évvel korábbi megismerkedésük óta először látta a tekintetén, hogy a pusztítás borzalmat teljesen megbénítja. Végül ő ki a folyosóra, ahol szintén totális káosz uralkodott. Már hallotta is a visszatérő helikoptereket, és pár másodperc múlva újra ott visszhangzott a fejében a szétszakadó ruha anyag hangjára emlékeztető ricsaj, azonban ezúttal a golyó zápor célpontja nem az Assembly Inn volt. John rövid időre kidugta a fejét az egyik résnyire nyitott vészkiáraton, és látta, ahogy az öreg tornaterem épülete puszta törmelékké porlad. Az apacs ezúttal két rakétát is beleküldött az épületbe, lerobbantva a tető egy részét, és temérdek apróbb tüzet lobbantva fel odabent. John komoran elmosolyodott. Szóval csak látta a kis bocsok, ahogy bementem, gondolta keserűen. Talán kifogyóban voltak a helikopterek rakétakészetei, az utolsó kettőt pedig személyesen neki tartogatták. Ha valóban így történt, Johnnak ezzel a húzással sikerült megmenteni -e a kórházban rejtőzőket. Miután az apacsok a két újabb csapást követően tovább repültek a völgy felé, John guggolva kisurrant az ajtón. Egyetlen perc sem telt bele, távolról újabb robbanásokat hallott, a gépek ott folytatták a Black Mountain-ban korábban elkezdett pusztítást, ahol abba hagyták. John visszament a folyosóra, és az egyik raktárhelyiségben meglátta Makalát, ahogy épp egy pár csipesszel próbált elzárni egy idős hölgy karjában feszülő artériát. Bár a nőnek láthatóan erős fájdalmai voltak, egészen békés hangon beszélt Makalához, dicsérte a kiváló munkát, amit végzett. Makala összeszorította a csipeszt, és megkérte a hölgyet, hogy az épkezével tartsa erősen, majd megnyugtatta, hogy hamarosan elkötik az artériát. Ám az idős asszony, John szemében teljesen szürreális gesztusként, az épkarjával először szelíden megsimogatta Makala arcát. John azt is hallotta, amikor azt mondta a feleségének, milyen gyönyörű, és hogy imádkozni fog érte. Makala közelebb lépett a hölgyhöz, és finoman megölelte, közben pedig újra szipogni kezdett. Az idős nő felnézett Johnra, aki hirtelen ráeszmélt, egy régi ismerős volt a bankból, mindössze pár éve ment nyugdíjba. John, remélem jól van, mondta a hölgy megnyugtató hangon. Azt hiszem, a feleségére ráférne még egy ülelés, mielőtt újra elrohan valamerre. A nő hangneme őszintén megdöbbentette Johnt. Visszamosolygott az ismerős asszonyra, megköszönte neki a kedves szavakat, majd makala vállára tette a kezét, és lassan maga felé fordította: Szívem, most el kell mennem, neked pedig segítened kell az embereken. Szeretlek! A felesége erősen magához szorította Johnt, majd nagyot sóhajtott, és hátra lépett. Bár mostanra szinte csak maszként viselte a szemtelen profizmust, Makala egy pillanatra valóban visszanyerte a lélek jelenlétét. Ahogy a veterán katonáknál is lenni szokott, a traumatikus, sok, a rémálmok és a sikoltva ébredés majd csak ezután következik, jelen pillanatban viszont a nő még képes volt tenni a dolgát. Szeretlek, súgta ismét John. Vigyázz magadra! Te is, John! Mielőtt a férfi újra belevethette volna magát az őrületbe, az idős hölgy ránézett és elmosolyodott Az úr oltalmazni fogja magukat mondta Én pedig a félszememet makalán tartom a kedvért! A megjegyzést halva, Johnon majdnem teljesen erőt vett a meghatódottság és visszament, hogy megcsókolja az idősnő homlokát, mielőtt visszaindult volna a csatába. Maurit és a jibjét egy mellékúton néhány saroknyira az Assembly intől délre találta meg. Bemászott a jipbe és további lövéseket hallott, amikor hátrafordult, most is látta az egyik Black Hawkot, a kézi fegyverek lövedékeinek hatókörén kívüli magasságban körözött, és fényjelzőlőszerekkel lőszerekkel meggyújtó bombákkal ostromolta a kampuszt, itt-ott kisebb tüzeket lobbantva fel. Jól van, ideje elterelni a rohadék figyelmét, jelentette ki John. Mauri csak vigyorgott rá, miközben rükvezbe váltott, és egy magánházkocsi feljárójára hajtva megfordult. Merre megyünk? Végig a montrit úton, de készülj, hogy gyorsan lekanyarodhassunk valamelyik mellékútra. Rendben. A biztonságot adó lombok takarásában ráfordultak a hegyszoroson átvezető főútra. A kapuhoz közeledve John szólt Maurinak, hogy lassítson, ő maga pedig felállt a csipben és feszülten figyelte az égboltot. A hangok alapján úgy tűnt, az apacsok a harmadik körüket is befejezték Black Mountain városa fölött, és hamarosan visszaindulnak asheville -be további lőszerért. Az egyik felfegyverzett Black Hawk viszont még mindig a fejük fölött lebegett valahol, és bár John ezúttal egyértelműen azt akarta, hogy észrevegyék, semmiképpen sem örült volna neki, ha az élete utolsó kínos meglepetéseként egy Black Hawk dübörög elő a fák takarásából, és csaplerá meg a barátjára. A megfigyelő Black Hawk tehát a közelben maradt, és még vagy 30 másodpercig lassan Montrét fölött körözött. Mori áthajtott a jippel a kőkapun, és tovább haladt a főúton a város felé. A köröző helikopter egyszer csak kanyarodni kezdett, és délnek fordult. Jól van, most pedig villámgyorsan keressünk fedezéket! kiáltotta John, mire Mauri élesen bekanyorodott a Montriti kőkaputól valamivel délre eső táborba, alombokkal elfedett túrautak és tovagló ösvények közé, amelyek tökéletesen alkalmasak voltak arra, hogy az ember a fölőről vizsgáltó szemek elől elrejtőzzön a sűrűjökben. John őszintén remélte, hogy a helikopteren nincs infravörös felszerelés. Ha volt Mauri kocsiának felforrósodott motorja és kipufogója, könnyen a halálos ítéletüket jelentette. A másik Black Hawk kelet felől hirtelen elősuhant és élesen felkapta az orrát. John és Mauri feszült pillanatokat éltek át, mintha a helikopterek egyre utánuk tapogatóztak volna hogy végre kiugrasszák őket a bokorból. John úgy érezte magát, mint egy űzött mezei nyúl, és tudta, hogy a mindössze pár méterre álló vadász ellenére a saját érdekében teljesen mozdulatlannak kell maradnia. A gép hamarosan egyenes röppájára állt, és tovább repült pár száz métert, majd egy helyben lebegve még kilőtt egy elhagyott élelmiszerboltot az út távolabb eső részén, mielőtt folytatta volna a keresést. Különféle félreelső mellékutakon John és Mauri végül beértek a városba. A Stétút északi részén nyíló mellékutcán parkoltak le, majd az úton átsurranva visszamentek John első megfigyelő állásába, a barkácsbolt fölé. A belváros jelentős része szét volt lőve, legalább egy tucat épület még most is lángolt. A horda annak idején szerencsére nem jutott el a belváros közelébe, a velük vívott csata így csak Black Mountain keleti határában járt nagyobb pusztítással. A helikopterek által a városra mért csapások eredményét szívszaggató volt látni. Bár a boltok már rég bezártak, a tulajdonosok, amennyiben még életben voltak, most is kétségbe esetten próbálták oltani a tüzeket, hogy megmentsék azt a keveset, amiük még megmaradt. A tűzoltó csapatok szigorú parancsba kapták, hogy az óvóhelyeket és a kórházakat veszélyeztető tüzeket leszámítva ne vonuljanak ki sehová. A Cserri út néhány lakója, meglátva az egyik mellékutca felül a barkácsbolt hátsó bejáratához lopódzójont, Zójont, kiáltozni kezdett neki, és a segítségét kérték. Ő megállt. Az Isten bocsássa meg, de most nem segíthetünk, kiáltotta. Jelenleg minimális ember is azonnal tüzelnének odaföntről! Senki nem vitázott tovább, vagy vágott szidalmakat a fejéhez azért, amiért ilyen sötét helyzetbe sodorta a várost, pedig félig meddig maga is úgy érezte, hogy minden szemre hányást megérdemelt volna. Visszaérve a megfigyelő állásra, a nedves, megpörkölődött faszagát magába szíva felmérte a károkat, majd az egykedvű arccal üldögélő kétvén rádióshoz fordult, akik a rádiós kommunikációt figyelték. hírek: Az országúti megfigyelőnk szerint három helikopter leszállt. Azt is mondták, hogy látszólag fogytán lehet az üzemanyag tartalékuk. John csak bólintott. Az esvilliek az elmúlt két napban kétség kívül fölöttép pazarlóan viselkedtek, és több üzemanyagot használtak el, mint amennyit John hosszú hónapok alatt összesen kiutalt volna különféle építő jellegű munkálatokra. Az előretolt állásokból bevetésekre induló apacs egységek esetében a hadseregnek a régi időkben mindig gondja volt rá, hogy a gépeken legalább egy-két bevetésre elegendő üzemanyag, lőszer és rakéta legyen, mielőtt a parancsnokok a készetekből kifogyva utánpótlásért a felettesek zaklatására kényszerültek volna. A sivatagi vihar hadművelet során a második világháború óta látott legnagyobb légitámadás részeként Irak belsejében egy teljes légi dandás számára hoztak létre előretolt bázist, rengeteg helikopterrel és az új mobil üzemanyagtartályok garmadájával együtt így szedték végül darabokra az iraki köztársaság gárda hátsó védvonalát. Az egész akció a vietnámi háború hosszú évei alatt kifejlődött levegőföld típusú hadviselés demonstrációja volt. Fredericks tartalékai most arra valószínűleg fogyóban voltak, John legalábbis ezt feltételezte. Egy támadás a fosztogatók ellen négy helikopterrel, nagyjából egy tucat újabb bevetés a város ellen a kora reggeli óráktól kezdődően, nyilván megcsappantak az üzemanyag és lőszertartalékai. Újabb csapásoktól nem kellett tartaniuk, egyelőre legalábbis biztosan nem. Most jött a jelentés, hogy a negyedik helikopter is készülődik, szólt az egyik rádiós. John bólintott. Megvan még a hullámhoz, amit használnak? Az öreg bólintott. Üzenetet fogunk sugározni. Kapcsolja adásra a rádiót. John, be fognak mérni minket, ahogy az előretolt felderítőegységet is bemérték. Fredericks már lent van a földön, vagy épp most készülődik leszállni. Itt az ideje, hogy üzenjünk neki, aztán gyorsan a vonat dére át az egész kóceráit. A rádiós vigyorogva bólintott, és átadta Johnnak a mikrofont. Fredericks, hall engem? Egy pillanatig csak fehér zaj zúgott a rádióból, majd valaki egy kattanással bekapcsolta a saját adóegységét. Ki beszél? Azt pontosan tudja. Ha fél percnél tovább nem válaszol, vége a beszélgetésnek, mondta élesen John. Maga engem, felelte Fredericks. Csupán közölni akartam, hogy a mai nap után nem nyugszom, amíg maga életben van, és nagyon remélem, hogy ezt most az emberei is hallják. A vezetőjük megszegte az emberiesség, a hadviselés, valamint a saját országunk és alkotmányunk legalapvetőbb szabályait. Ha megtagadják a parancsait, nem esik bántódásuk. Ha azonban továbbra is őt szolgálják, ugyanolyan bűnösök, mint ő, és a világ szemében nem tagjai többi Amerika múltja és jövőbeli közösségének. John még azelőtt kikapcsolta a rádiót, hogy dél válaszolhatott volna. Ha drágódjanak ezen egy kicsit, mondta hidegen. Várjatok húsz percet, és kódott üzenetben szóljatok az egységparancsnokoknak, hogy ma este hatkor találkozunk az Ingrams piac épületében. Ideje visszavágni. Most visszamegyek a kórházba. Bár egyelőre semmi jel nem utalt rá, hogy újabb csapás fenyegetne, Mauri óvatosan manőverezett a kocsival, amíg egy sarokra az assembly intől végül megálltak. John innen gyalog folytatta az utat. Azt hitte, ennyi idő után már hozzászokott a dologhoz. A munkájának a horda ellen vívott csata és a számtalan kisebb összetűzés után alapvető része volt, hogy szinte naponta a sebesülteket és haldoklókat látogasson. Volt már lőtt sérültnél, és olyan diáknál is, aki fájdalomcsillapítók nélkül nézett szembe a halállal, s annyit kért csupán, hogy ölelje meg, és imádkozzon vele együtt. Eddig is túl sokat látott, a mostani helyzet azonban mégis más volt. A kórházat közel száz fővel a falai közt nyit és direkt támadás érte, s a bent lévők nagy része a várost pusztító sortüzek következtében eleve sérült és hadsképtelen volt. A folyosó falait száradó vörös vérfoltok petyezték, az Assembly inmögötti mögötti terület szabadtéri hullaházzá változott. A támadás több mint 70 áldozata egymás mellett feküdt, pokrócokkal és véres lepedőkkel letakarva. A holtestek mellett még mindig a sok hatása alatt álló családtagok és barátok ücsörögtek, John sokukat felismerte és mélységesen elszörnyett, amikor egy korábbi diákját is megpillantotta köztük, aki egy lány élettelen kezét szorongatta, a fiatalok alig egy hónapja házasodtak össze. A látvány megérlelt benne egy gondolatot, miközben lassan leült Forrest ágya mellé egy ablaktalan raktárhelyiségben, amelyet a délutáni forróság, a moszatlan testek, a vér és az általános mocsok töltött be. John köhögve próbálta leplezni a hirtelen rátörő Hányingert. Forrest erőtlenül kuncogni kezdett. Gondolom, bűzlök, mint a szár, mormolta. Hát, nem épp egy illatos rózsabokor, az biztos. Mennyire vészes a helyzet odakint? Vészes, sóhajtotta John. Itt száznál is több halott, a belvárosban még néhány száz sérült. Borzasztó az egész. Felelősnek érzem magam, mondta Forrest. John, mindez azért történik, amit értünk tett. Mert mégis mi a francot kellett volna csinálnom? El kellett volna zavarnom a rakás félhold gyereket? Elláthatta volna csak a gyerekeket, engem meg ott hagyhatott volna egy árok szélén, vagy átadhatott volna Fredericksnek. Ha így tett volna, mindez nem következik be. Forrest a folyosó irányába mutatott, amely mostanra inkább egy bizal kriptára emlékeztetett. John a fejét rázta. Annak idején, sok évvel ezelőtt mindketten ugyanazt a kiképzést kaptuk Forrest. Más-más háborúban szolgáltunk, de mindketten ejtettünk foglyokat és mindketten elláttuk a sebesülteket. Forrest újra kuncogni kezdett. Legalábbis a CNN kamerája közelben voltak. Kis tartott. De alapvetően így volt, ha csak nem mesterlövésszel volt dolgunk, vagy valami mocsadékkal, aki ártatlanok tömegeit mészárolta le, és elláttuk őket. Nem adtam át magát Fredericksnek, mert az nem állt volna összhangban azzal, amit az itteni közösség képvisel. Mind a mellett pedig tartoztam is magának egyel. Az a melák embere, George, kis hián agyonlött a múltkor, maga pedig végzett vele. Szóval mi a fenét tehettem volna? Azt viszont őszintén megvallom, hogy álmomban sem számítottam ilyen szintű megtorlásról. Vagyis azt kívánja, más hogy cselekedett volna? a francokat! Ha ez a ruhadék ilyesmire képes, előbb-utóbb is megtette volna, ha nem velünk, hát valaki mással. Az egész kezd teljesen kicsúszni az irányításunk alól, és őszintén remélem, hogy a Fredericks féle gondolkodás nem Blumontból szivárgott le idáig. Nem ez a módja, hogy újra összekovácsoljuk ezt az országot. Miért jöttál most hozzám? Kérdezte Forrest. Azt hiszem, a jelen helyzetben épp a maga és az emberei szakértelmére van szükségem. Folytassa! John beavatta Forrestet a tervébe, aki elismerően bólintott. Most azonnal cselekedni kell, még ma éjjel, felelte. Különben holnap a mai náli szörnyűbb napférrad. Muszáj feltételeznie, hogy Fredericks legalább néhány emberrel beépült a közösségbe, és mindenről jelentést kap újabb támadható célpontokról értesülve. Forrest elhallgatott, és halványon elmosolyodott. Röst ellen bevallani, Csón, de a táborom elleni csapás első pár percében azt hittem, a maga emberei küldték ránk a gépeket. Sajnálom. Nem kell bocsánatot kérnie. Emlékszik a régi Crosby szisz Nash, darra? A gyanú egyetlen kegyetlen, lyukat fúra szíveden. Sose hallottam. John erőltetetten elmosolyodott. Ez már egy másik generáció. Akármi is. Küldje be hozzám az embereimet, legalább néhányat. Átrágjuk magunkat a tervén. Ismerik az utat, mint a tenyerüket. Ideje bemutatnom az új előörseinek.